Quero saudar a mesa diretora, colegas vereadores e todas as pessoas que estão assistindo via internet, também os ouvintes da Rádio Taquara. Estou encaminhando nesta noite uh, um pedido ao secretário de planejamento, também secretaria de obras, uma situação que temos ali na no bairro Santa Terezinha, na Rua Carlos Chagas, Uh, próximo ao número 569, uh, ali se inicia o arroz e sonda. E ali tem uma situação muito complicada, ali que é um esgoto que tem ali, passa o valão ali, e a situação complicou ainda mais, agora depois da obra da duplicação da 239, que o a, a passagem de água de um lado para o outro se fizeram um pouco mais alto, né? do que deviam fazer e ali represa muito aquela aquela aquele esgoto ali então é uma coisa fora do comum ali tem moradores do lado tem um armazém do lado ali então penso ali que o segredo do planejamento faz um estudo ali para uma futura canalização hoje nós temos aí uma campanha do do combate ao mosquito né a dengue e ali é um local propício para isso aí né então penso aí que até arearia do meio ambiente se possa ir lá dar uma verificada ali e que o município invista ali um valor ali e possa fazer uma canalização ali para sanar aquele problema ali que tem naquele arroio. Outro encaminhamento que fiz também para a Secretaria da Iluminação, a viabilidade de colocar duas luminárias ali na naquele viaduto que foi feito, travessia do bairro Santa Terezinha ao bairro Empresa, ali na rua Nilo Dias ali é uma escuridão à noite, né naquele viaduto, não tem lâmpada próxima ali, tem que ver a possibilidade ali de fazer uma extensão ali, colocar duas luminárias embaixo do viaduto ali, para dar mais segurança ao pessoal que transita ali diariamente. Também estive acompanhando nos últimos dias obras de, de calçamento, aqui na nossa cidade, que está acontecendo, né tive ali Acompanhando a obra de calçamento da rua Carlos Chagas, do bairro Santa Terezinha Também era uma reivindicação antiga daquele pessoal ali, daqueles moradores ali uh, Também no bairro Santa Rosa, rua dos comerciantes Não, rua dos comerciários E também a rua dos sapateiros uh, São obras que estão em andamento agora Nesta pavimentação que tem do financiamento do Abaeçou também quero aqui parabenizar todos os enfermeiros enfermeiras porque hoje é o dia do enfermeiro né essas pessoas aí que estão no dia a dia trabalhando né uh, a gente pede para ficar em casa o pessoal para se resguardar para ficar em casa para se cuidar e a equipe de enfermeiros enfermeiros né nessa área eles não tem que ficar em casa eles têm que atender as pessoas eles precisam cuidar das pessoas, né pessoas que muitas vezes não conhecem, não sabe de onde é que veio, né eles têm que estar ali dando amor, dando carinho para essas pessoas, então é complicado a situação desta classe, mas são verdadeiros guerreiros, heróis que estão ali para ajudar, uh, dar esse atendimento às pessoas, então quero parabenizar a todos nesse dia, uh, e que todos continuem fazendo seu trabalho com muito amor, que Deus sempre vai estar ali protegendo a cada um deles. E também quero aqui fazer um comunicado, pessoas já perguntando sobre o calendário de podas do nosso município. Eu sei que já tem gente podando a árvore, colocando na beira da rua, né? E esse ano, infelizmente, não vai ter o calendário de poda, né? eu Espero aí que daqui a pouco o prefeito se manifeste, o secretário do meio ambiente também vai falar nos programas deles, Né, justificativa, né que uma é por causa da epidemia que está aí né mas a, acredito que o prefeito ou o secretário do meio ambiente também vão se manifestar nos próximos dias, mas já queria dizer de antemão então que não vai haver o calendário de podas, então quem tem essa intenção já de podar suas árvores e botar na frente das suas casas, que não faça isso por enquanto, né até porque não vai ter o calendário esse ano né então seria isso, muito obrigado a todos, tenha a todos uma boa semana até uma próxima oportunidade